Välkommen till den här podcastinspelningen som ligger ute på kritikernas skrev en pjäs. Det här är ett test. Vi får se hur mycket sånt här som nu kommer att läggas ut i fortsättningen. Men Jag tycker det verkar som en rolig idé. Och jag, det är Freja-flickan, jag som brukar skriva i den här bloggen. Jag tänker inte vara sådär speciellt djuplodad och diskutera en massa väldigt viktiga saker, Så såvitt jag vet nu. Det vet man ju inte. Det kan ju ändra på sig. Det jag tänkte att jag skulle ta upp idag, lite kort, är hur jag känner inför den närmsta tiden som kommer. Jag är lite vemodig idag faktiskt. Jag har ju för ett tag sedan så upptäckte jag att saker och ting förändras, fast man kanske inte vill att det ska förändras. Jag har gått på en högskolutbildning nu i snart ett år. I januari så är det ett år. Och det har varit kanonkul. Och det har varit jättepest emellanåt. Det brukar vara det. Det är en väldigt glamoriserad värld där man får student. Det har varit mycket upp och ner, naturligtvis. Det var varit roligt att träffa massor massa nya människor. Och när man börjar sådär så har man ju en föreställning om att det här, det kommer ju fortsätta i all evighet även om det är från början jag tänkte att det ska gå två år och vi får ett tredje år om vi vill men två år, det är ju en enormt lång tid inte har jag upptäckt, det gör man ju efter några månader så inser man ju hur fort tiden egentligen går och det upptäckte jag i höstas, hur fort tiden faktiskt går när vi på att kämpa det där med de värsta tentorna och jag insåg att det var ju snart slut det var bara den här sista slutklämmen där och sen så skulle vi ha en kurs som, där vi skildes åt alla 75 som går i den här gruppen och sen skulle vi komma tillbaka igen för en sista kurs innan vi helt skulle skiljas åt och det där det är ju lite tråkigt och lite trist så mest med största allmänhet jag har alltid lite jobbigt att liksom passa in sådär det är knöligt med folk, jag är inte helt så där enkel att tycka om i alla lägen jag pratar mycket och jag syns och jag hörs och jag är inte speciellt modest om mig, det vore väl kanske synd att säga och många människor kan tycka att det är ganska jobbigt och ser inte att det finns många olika sidor utav den här tjejen. Jag lever ju väldigt mycket efter det där att jag pratar och diskuterar och jag gör det jättegärna med alla människor runt omkring mig. Men om det inte är någon som säger någonting så har de väl ingenting att säga då? Och jag har blivit bättre på det där med att lyssna och se om det kanske är någon som vill komma in fast de inte vågar överrösta mig, eller liksom vågar ta för sig en diskussion så där. Det är fortfarande så att när man bara sitter och pratar så där med största allmänhet, då hörs jag, då syns jag liksom, och då märks jag Och det kan vara lite jobbigt så där. Folk kan tycka att det är lite jobbigt. Och som vanligt så känner jag väl lite grann sådär också att jag är rätt ensam. Men så ibland ser så jag sådär att man hittar någon som man trivs väldigt, väldigt bra tillsammans med någon som man stämmer väldigt bra överens med och en sån person hittade jag väldigt snabbt faktiskt, eller han hittade mig tror jag, för att det var nog inte så mycket jag som tog kontakt och började prata som han gjorde det jag vet inte om det var liksom där att han såg den här utmaningen i den här snacksaliga tjejen eller vad det är jag, menar, jag är ju öppen för att prata med vem som helst. Och här pratar jag också gärna med ganska så mycket vem som helst. Helst någon som ligger liksom nära i åsikter och sådär. Och det gör vi ju. Vi ligger ju väldigt nära i åsikter i många, många fall. Inte i allt, men då kan man ju liksom låta det vara i så fall. Det är ju okej att man tycker olika om vissa grejer och det blev liksom en sån där vänskap som pyrde lite grann där. det blev en lite glöd av det hela och sen så ja, sen rätt vad det var så blev det ofta så att det var vi som satt och snackade och det var vi som pratade och sen plötsligt så, så blev det nästan så där att folk gick inte och satte sig bredvid mig eller bredvid honom därför att, nej men ni två, ni sitter ju alltid och pratar bredvid varandra liksom där. Och det gjorde vi det var en ganska kul reaktion från omgivningen att de verkligen märkte att här är det två stycken som trivs väldigt bra i varandras sällskap och sen så kom den här kursen som visserligen var helt fantastisk som jag gick på alldeles precis men det blev verkligen ett avbräck och ett avbräck när jag insåg att oj, det är verkligen så att det här är bara en försmök på det som kommer nästa termin för att vi går visserligen i samma klass men vi går inte i samma grupp så att i januari så skiljs vi åt igen och då är det slut på de där filosofiska diskussionerna som vi alltid har haft från början och inget tisseltassel under föreläsningarna och ingenting sånt där ingen sånt där emotionellt stöd i tillvaron när man bara tycker att det är fruktansvärt pestigt och jobbigt med pluggandet och man behöver lite stöd och inget mera tenta stöd det är jättetråkigt sen är jag faktiskt lite rädd att tappa kontakten med honom också för att han är en ganska upptagen person och det är jag också för all delen mellanåt men det är ju inte där att han är så jätteduktig på att hålla kontakten annars kan väl räkna de sms som jag har fått under den sista månaden på ena handens fingrar tror jag och det är ju lite oroväckande kan jag tycka klart att det finns ju många saker som spelar in i det där det är ju inte bara det att han är upptagen, det finns ju annat också som spelar in i bilden en flickvän som jag har en känsla av inte säger jätteförtjust i att hennes pojkvän har en god vän i en tjej. Det är jävligt jobbigt alltså det där. Hur som helst. Idag när vi satt och höll på med kalkyleringsövningar. Visst låter det kul. Det är det roligaste som finns. Nej, där, gör jag. Det är faktiskt jättetråkigt tycker jag. Strödsamma. Vi satt och höll på med det i alla fall. Och vi gick och satt oss i ett annat rum bort ifrån alla de andra var de satt någonstans så att du pratade och checkade lite grann och försökte lösa de här uppgifterna Fast vi helst av allt egentligen skulle vilja hålla helg nyss och då kände jag verkligen det här oj oj oj vad jag kommer att sakna det här jag tänkte ni skulle få höra lite grann på en inspelning som jag gjorde faktiskt när vi satt där och höll på och räknade och snacka dig skit. Sådär så som vi alltid brukar göra. Innan ni får höra den här snutten så tänkte jag bara att jag skulle tacka för mig och hoppas att ni hade det trevligt att lyssna på mig lite grann. Och önskar er välkommen tillbaka ifall ni känner för det. Tack så mycket! Och nu ska ni få lov att höra på vårt skitsnack. nu Jo, <laughs> no. Faktiskt. Som bara liksom ägnar sig åt att äta en fantastisk frukost på Nej, det var ja. ganska enkelt. Ja, men... Mm. Hallå? Jag saknade Amen. kaffet. Mm. Men, men... varför hade du inget kaffe då? Det var slut. Mm -hmm. Men jag bestämde mig för att gå vidare. Jag funderade lite, vad hade Elvis gjort i det här läget? Det <skratt> kom fram till att han hade gjort samma sak. <skratt> Sålunda nöjd. Donabue och salami och gurka. Jag har Du har som du hört till. talas om hans mm. banan bananjordnötsmacka. Äh, jo, men nu får vi tänka oss att han var i min situation. Det här var vad som fanns. Det fanns något det fanns en möjlighet att steka två ägg. Mm. Men det gjorde jag inte. Varför gjorde du inte det då? Nej, jag sparade det ett till schysst, senare tillfälle. Det är ett schysst Ja, Jo, men det, och det är inte det andra. Jag menar. Jag ska se. Inte riktigt på samma sätt. Har du liksom reflekterat över min dialekt förresten inne? Jag bara tänkte på det i den där diskussionen vi hade innan. När Nå, där alltså, crazy du, nej men här. alltså du pratar om sådana där odefinierbar dialekt. Eller jag tycker att det är för. Jag, menar, jag har träffat folk från Lund som pratar ungefär sådär också. Liksom. Mm, men det är ofta för att de har ungefär samma bakgrund som jag. Fast sen... Nej men alltså folk som är födda i Lund. Just att... ja, men Jag är också född i Lund, hallå? Jag är född på KK i Lund. Så, så. Mm. Törlund, törlund. så det mm. eh, när, folk, när de inte pratar någon form av bonigare dialekt, då blir de svårplacerade. Så jag tänker Fast ganska Att man ska vara, vara krass ju faktiskt alltså, en stockholmsdialekt är ju faktiskt, alltså det är ju rätt bonig egentligen. Det bara är bara det att de påstår att det är en st stan, liksom det är fint och sådär. Mm. Men det är faktiskt en rätt bonig det är också. Det är ju en dialekt. Det kan man hävda. Jag hävdar det med bestämdheten. Det är bara ett aj som satan i helvetet. Vad gör du nu? Mm. Alltså, vad håller du på med? Sträcker på mig. Mm. Men du ylar, betyder det, är ju det, det är ont. Nej, det är mest en att jag fokuserar min ki genom att säga något baskt medan den. Okej, okay, så det här grymt och i som fan, det har liksom ingenting med saker att göra. Nej, jag säljer något. Har, har, har du fyllt på telefonen nu då? Det har jag faktiskt. Hoho! -ho. Jag har hört. Så det lönar sig skicka sms till dig nu då? Nej, det är helt olönsamt. Japp, det var alles mina damer och Herren. Hej då!